«Слухаю тебе. Ти скупий на слова. Ти, наче вовк, завжди відчужений і злий. Не хочеш розкритись, я не знаю, які в тебе помисли. Я боюсь». Звинувачення. Вони виникають тоді, коли жіночка стиркується тебе змінити. Марта, як правило, починає проханнями, сльозами якщо не допомагає істерикою, навіть ненавистю. Коли ж і це не допомагає, знову повертається до душевної розмови, аби прогнати негаразди. Тоді повненькі губки селкуються неприємні хвилини витіснити розмовами, які мусять бути звичайно емоційно теплими, співчутливо ніжними, відверто сентиментальними. І мовчиш не тому, що лінь говорити, а швидше відпочивання себе хворим, який щойно пережив операцію на горло і якому заборонено спілкуватися. Знаєш усе наперед. Зараз Марта образиться, роблячи вигляд ніби прикро вражена твоєю поведінкою, обов'язково втупиться, як дурнувата вівця у підлогу, і вперто ждатиме, аби ти першим заговорив. Мовчиш, бо вона сумлінно грає для себе. Всі оті жестики, хусточки, вологі очинята, тушеві струмочки на щоках, сапіння, пошмаркування носика, стогани, похлипування – це дуже давня і набридлива звичка, яка комарить, наче реклама, яку щодня крутять по телеку. Марта підозріло дивиться, певно твоя поведінка лякає. Мабуть, варто підвестися, скажімо, закрити жалюзі, або взяти і погортати дешевий кулінарний журнальчик, або хопити першу ліпшу книгу, або закурити і звести цей процес до магічного ритуалу, демонстративного виконання різноманітних дрібних дій – Виконання з усією любов'ю і сумлінням, на яке тільки здатна душа. Чому ти такий, який ти? Доглянуті пальчики з манікюром оживають, беруть пудру і наносять їй тонким шаром на почервонілого від надмірних сліз носика, ритмічно розтирають. Марта цієї миті схожа на велику гумову іграшку, особливо, коли натягує м'язо обличчя для розтаранні пудри. Ну? Виникає враження, наче перебуваєш на душевному допиті. Марта час від часу кидає чіпки, довгий оцінюючий погляд, ніби хоче прочитати на твоєму обличчі сюжет внутрішніх змін. Попивши книгу, корчувши себе такого собі зачитаного Богдора. Справді, навіть себе переконуєш, що уважно і зосереджено читаєш, здається, у Орена. Ще й голосно вигукуєш, він пише просто геніально. Та вона не реагує. Голосно і зацікавлено зачитуєш те, що потерпляє на очі – і потім якийсь негр, розпушуючи землю на бавовниковому полі, замилюв від дороги, підведе голову, побачить стопчик чорного диму над ядучою купо досить. Росною зелені бавовника проти люто розпеченого металево-блакитного неба і, скаже, «Спаси Господи, ще один перекинувся». Відкладаєш книгу, посміхаючись. Має гарну звичку все дочитувати до крапки. Ти не відповів. Пауза. Сідає на диван, голову відкидає на спинку. Чуєш? Як за кілька секунд несміливо народжується перше схлипування, за ним ще кілька більш сміливих. Невдовзі це приходить у тихе ридання. Марта намагається говорити, ідуть нерозбірливі слова, зливаються слізьми з невиразного і малопридатного для сприймання потоку мовлення. Вловлюєш окремі епізоди, наче коптаєш незграбні важкі кавалки